مشکاتونو رستو او بجلی بجن, لس بجن دا مو خو وايي چې موږ ار یو رستو وايي خو دا مخکي وسو وايي دویم دا چې د ار څا اسباب برابرو ټیمونم دله فارغ لري نو تاسو مو کم, سے کم اسباب برابر کي ځان لګلې بجلی د پیر بابا د کسانو وی چې موږ په پیر بابا کې په موبایل باندې ستادر سره نوول صفه صفه وکنه پیر بابا کی بن کو صفا منغر بغایت تیپا ان سبا خدا زینو لاغلی دی کو مبالم خلکوری دی جی نہ مبال خوش چارس گه دعا خوشوارس کار ک ولی موبایل ملاوی کی خ خ زری سرب د ریکارڈنگ ده پاره یادو ده دی اوڈی تو دو پاره اگوالی تا دوم نه خرچې سړی کای هنو پکا ده چې پدیم سړی خرچو کی ته دا ژه مکو کو کنا د له درو شربه کوم وروته ټول نمبر حدیث دی دیرشم واقعیا ده او صبا نمبر دوکم اتیا ها یو یو کوم یو 69 وعلی به رضي الله تعالی نو سړی و سبه وعن ړ را د الله اوته لاو ان نه رسول اللهصلله الله عليه او صلله مقالهوي نو بیا اسلام وریته درو مل غیبه آیا پوهېږ تاسوو چې سری غبت پیژ تاسوو چې غبتسه شې پته شته تاسو تا چې غیبت سر شې په د بانې خل ممتتلا دی الله د مدی افسوو سې آلو نوی صاحاب او الله هو وړسوو اعله والله پیغمبر غمبر د الله خپیږې چې غیبت س پیغمبر پې غمبر د غیبت بایان کې قالله نو بیا ل اسلام ذکورو کا اخا کا بما یکره هو یا دستا د خپروور پاغه چې بد ګرنیاغا اے تخپل رور سکا یا خپل رور مسلمان یادے پاغسی زنبانی چا اغے بدگنیتے مخامخ داغن نشویلے ہاں لیکن زدادوز یو خبر کوم چھو دے اوتی دا چھ دے دا سی دا سی دا سی دا غیبت پا دے که خوش سوک پاتی ار سوک مبتلا کیدا نو ویل شو افر ایتا اے پیغمبر خبر را کا ان کان فی اخی معقول ک چیرتوی پرور زما کی اغه چزوی ما کورور زما کی وی او جیوی ما آن. نو قالا نو وی نبی در سلام ان کان فی ہی ما تقولوا ک چیرتوی پاغه کی اغه خبره چتوی داغه پبارک او کی اغه کاروی نو فقد اغتبته پتاږي غيبت وکړ تا دا غيبت وې دي تا چې هغه کار وې او تي و او کچرتا ني پاګه کي هغه خبرات تي وې پاګه کار وې او ته په الزام نه ګلطکار نو فقد بحثه تا کې بہتان لگا تا پاګه باندې بہتان دې عظیم گناہ ده غيبت امدا خود ذیمت د پاسا ګنا لوی هغه بوتهاندې د ځان نه په خبره جوړې چې تداسه هغه داسره دا وعن جابر رضی الله تعالی عنہ او ځنانو کدا شړې جاتې دا الزامونه له ګول نه دا بالکل پرې عظیم ګناونه دی وړې د جابر رضی الله تعالی عنہ نه نقلې قال هو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هللا وا زوج اللیل جبریل ووهی وکرا الله چې زړ ور دی وجلله لئ د چاتی ووهی وکړه جبریله للی سلام ې حکموکو ان اقلب به تن کذا و کذا به هلی چېواړوه دا خار هم دارنګې عم دارنګې سره د هل دغی نه دا خار نسکوور کا په د خلکو باندے دا خار ننسکوور کا په د خلکو باندې دارنګې دارنې وقالني جبريل يا رب ازمربا ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفه عين ازمربا هدي خار کي پد خلکو کي ستا يو بندره پد خار کي يو بندس سار فلانه چې نه فرماني نه کړستا طرفه عين پانداز درب دسترگه الله پد خار والو کي داس يو بندره ستا چاغه دسترګې د رفو مې ګناحوم نه دا کړې نو په دې کې خواغم دې هغه بانم کله والو ما قال ان وی الله اقلبها عليه والوا دهار پاغه بندلوم به و عليه مو په دې خلقو باندي پاغه مو په دې خلقو تول دا کړې والو داوله داوله خو بنده خو فله په وَجْهَهُ لَمْ لمیتته معاروي ستن قطتو او پیششا کم مخداغ نو بدل شوي په ی او ټیم کې چرې هم زما پهنا فرمانې بانندې هغه نه فرمانې ردکولغلط سیزونونه رد کوول خو پرې ده او خو پرې چې یو ګنا به کې دا نو د یو ګنا پهجه د د په مخک تغیردم نو راغلی چې دا ګونه داسې کېږي زه پهې خفاائما د پهې ځکهګیر کاه پو نو منږله په کار دا دی چې غ چې زمنګ ووونو چې غیر هغې کو کوروو کې ځنا نهې غمونو کې زنا نه وې خا کې ځنا نو منګ ونو نومونږ به د غې رد کوو کرادونکو نو منګه د خلکو سره بخښ او ګنه یا پتن دی په مخ خدا غینه بغس کار کوو په کار باندې دا شی غلط دی ها دیوس سره شریک دی دیوس سره ناس دی نو یا ساته داد یو سره جوزه نیکه ما غلط دی لوی بزرگ دی تاجت گزار دی من گزار دی او چا mLastه وای او چا تاسو نه او که اسو کړ سکے زمابه کې کار نه سنو دا حدیث مخه ته ونیسا او شه کا هو چاته سنوي نو حالت بدګا شي ښا هاولم به په کې اګه